Lehenik eta ben, eh, alde gozu pixka eta saldo, zer moduz eh, joan dena hortengo eh, guberriko zeak kampaina? Kampaina bueno, ondo jun da, ba, gutxi gora behera mantendu dire eh, iasko salmentak eta bueno, nahiko ondo aterra da. Zuek bueno, eh, libero eta diskak eta bestelako bueno, eh, produktuetan espezializatuak eh, zaudete berezeki. Eh, gutxi gora behera zein izan da hortengo horrela eh, gehien saldu den produktua? Bueno, hemen ja daude produktu asko eta zalduda den, denatikan pixkat ez dago produktu bat e, gehien dena. Ondo muitu dire liburuak, diska batzuk ere, jostaiuak, bueno, orokorrean denatikan zalduda. De idei finko batekin etorri da erosketak egitera edo pixka bate zuen laguntza behar izan du. Badago denatikan, badago jendea jadakina ze erosi behar du eta bueno, badago jendeari pixkal lagundu bar ona zen ez dauka garbi ze, zen nahi du erosi, Baina, bueno, badago denatikan. E, berapenei dagoakionez, enbarra dugu zuek e, bueno, e, ez hau detela e, bueno, zirkuito horretan ez da? Ez, gu normalean berapenak ez dugu egiten, e, produktua dauka ja prezio bat eta hor geratzen da urte guztian la vale, escarca